Capsules musicales amb Rafael Corbi. Aquesta artista es diu Amel Tran. J'ai 20 ans, j'ai la vie dans tout mon rêve sous le feu des projecteurs, toujours le sourire en Dans un monde où l'amour crève, je m'accroche à mes valeurs sans jamais demander de trah. Dans les yeux de ma mère, ma mère. Chacune de ces larmes pousse à la rendre fière. mère. J'ai 20 ans. C'est la vie dont tout le monde parle petit bout de ferme je suis venu rapper ma flamme mes 20 ans moi je les ai laissés dans l'ombre avec pour seul enfil l'amour et puis de dévorer le monde mais je n'aurais jamais mes 20 ans la Mel és una d'aquestes joves i úniques intèrprets francesa cantant de la música anomenada Varietat, aquesta pop en varieté té, cançó francesa Rhythm and Blues, de pop, que va anir el 21 de juny del 1985 i Joël Tours i que ens aportava des de la Loire doncs, la seva música i les seves cançons. Amel Bachir, es diu ella, és una de les artistes, com moltes a França, d'ascendència nord-africana, els seu pare era algerià, la seva mare marroquina. La Melvin es va fer prou popular a través de participar al 2004 en la temporada 2 de Novel Star, que a través de la millora M6 es va emetre per tota França i després debutant amb el seu primer àlbum Un Júl de Té. Avui escoltem a través del nostre disc Cançons, del nostre espai, del seu àlbum del 2008 que es deia Avengers. là je me reposais la présence chaude que mon corps aimait serrer je ne passais la voix qui répondait à mes questions l'autre moitié de moi sent que je perdais les raison Demostrant des de sempre el seu amor per la música, va poder entrar, com hem comentat, en Nouvelle Star el desembre del 2003, després d'uns quants càstings infructuosos. Va passar el càsting amb el jurat que la va votar tres a favor i un en contra. Eliminada a les semifinals, finalment va quedar... Tercera dins d'aquesta programació, d'aquest programa de televisió, va ser el començament de la seva carrera artística. Sí. I és una de les artistes que han passat per aquest espai que més ha venut, més discos ha venut, al llarg de la seva història. Estem parlant del seu segon àlbum, Event Downs, que ens va acompanyar en diversos senzills, com les cançons que estem escoltant de fons en la transmissió d'aquesta càpsula musical. N'est pas facile C'est toujours plus dur Quand on m'aime J'ai pesé le pour Et le pire Mais avec toi C'est toujours pareil Ha mantingut una extraordinària carrera a través de tots els seus àlbums editats, un jur de té, aquest avindans, UGV, L'Eliminer i Listín, àlbums magnífics però sobretot també recordada per al seu primer gran èxit que va ser del seu àlbum de debut, un número 1 a França i amb la fantàstica cançó que la va portar a vendre més de 500.000 còpies del Ma Filosofí, una cançó fantàstica, va estar més de 6 setmanes al número 1 a les llistes franceses. És uh, fabulosa la seva música i per això avui també us acompanyem a càrrec de l'artista que més àlbums ha venut, o hem comentat fa un moment de tots els que han participat amb aquestes edicions de la novel·la Estar avui us hem volgut portar des del seu segon àlbum, editat el 2008 les cançons en la música d'una artista coneguda amb el nom de Amel Vang, i que avui ens portava les seves cançons a la capsa musical de Música Pop de la nostra emissora Música Je viens bien d'un endroit mais je suis ici mais qui fait des histoires